Îngerul Domnului a vestit Marie și a zămislit de la Duhul Sfânt. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântată este rodul trupului tău, Isus. Sfânta Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru voor de acum și în ceasul morții noastre. Amin.